Страданието е път към любовта. Беше над вечер и учителят бе излязъл на полянката заедно с няколко братя и сестри. Прегледахме пчелите. След това седнахме при заслона и се проведе разговор. Страданията ни правят по-чувствителния чувствителността е необходима за възприемане и разбиране на любовта. Страданието развива корените на любовта, а радостта нейните клонища. Като дойде любовта, тя чисти човека от нечистотиите и това го наричаме страдание. Това е обективната страна на любовта, за да се изяви отвътре. Когато се разяснява животът, ние често разбираме настоящия живот, а трябва да си има предвид целокупния живот, от началото до края, а не само някоя фаза. Смяна на страдание и радост ще има, докато дойде любовта. Да издържиш на страданието показва наличие на любов. Чрез страдание съзнанието се превръща в любов. Страданието е път към любовта. Защо са страданията? Бог иска да ни покаже, че страдаме поради неразбиране на любовта. Защо дойдоха страданията на Йова? За да опита вътрешната любов. Защо хората трябва да страдат? За да се научат да любят който никога не е страдал, той не знае какво нещо е любовта. Страданието е почва, върху която любовта расте. Радостта е плод на страданието. Колкото повече страда човек, толкова по-сладки плодове ще има. Страданието представлява път за познаване на великото, красивото, възвишеното в света. Човек хиляди години страда, за да опита един момент от любовта. Дойде ли любовта? Тя заличава всички страдания, мъчноти и нещастия на вековете. Любовта ще превърне страданията на миналото в велика симфония на душата, в велика хармония. Христос издържа страданията. Това е любов, когато страдаш да повдигаш другите и със своите страдания, да помагаш на човечеството.